Командир однієї з груп парашутистів майор Борис очолить лівий фланг оборони. Командири трьох зводів, а також кулеметного і зводу розвідки, мали точні, конкретні завдання. Був визначений резерв 40 бійців, який займе місце біля штабу і поранених, виділені зв'язковими зводами, бойовою охороною і штабом. Здається... Ніби все, розвів руками командир загону Віктор Столбов, стрункий білявий юнак, по матері Латиша, а по батькові – росіянам. Молодий командир хвилювався перед бувалими, з бородами капітанами балтійцями кудрявим І час від часу знімав шапку, розчіпіреними пальцями причисував довге світляве волосся. Столбов знову заговорив. Це ж добре, що до нас прийшли ви, товариші Балтієці кудрявий зі своїми десантами. Тепер ми стали набагато сильнішими. А ще ми знаємо, що карателі виступають проти нас саме сьогодні. Це для нас дуже важливо. Маємо час підготуватись до зустрічі з карателями. І комісара, і мене, наші партизани лають. Прогавили німця христиана. А місяць тому християн був ніби надійним чоловіком, як і ті два німці, одного з яких він убив, а другого поранив. І той приповз до нас і сповістив про чорну зраду христиана. Все одно, отік би християн чи залишився б у нас, бою з карателями, з такою великою їхньою силою, нам не минути. «А відомості, що приніс есесівцям перебіжчик, уже застарілі», – веселіше мало Столбов. «В цю годину противник не знає, що сарка на болта збільшилась на три десятки автоматників, що боєприпасів у нас досить, що командний склад у нас, як на фронті. Усе це і буде нашою таємною зброєю проти карателів. А зараз підемо на позицію, де вже працюють партизани». Командири піднялись на пагорб. «Якби це був день, – сказав Столбов, – то з цієї висотки ліс проглядався б на кілька сотень метрів. Пагород, на якому ми окопуємося, видовжений, наче величезна квасолина, – сказав комісар загону Михайло Стрельников. Погляньте, зліва підступає густий ліс. Ця ділянка для нас буде... Одної з напружених. Праворуч болото не зовсім замерзле. Певно, через болото карателі не підуть, бо вийдуть звідти мокрі по самі вуха. А ось там, показав рукою комісар. Неподалік через ліс пролягає дорога, по якій пройдуть і автомашини, і бронетранспортери. Ця дорога з хутора циркули до ріки Абави. Це дуже важливий напрямок у німців. Тому ми туди послали в засаду три кулеметні обслуги, два відділення автоматників, озброїли товаришів гранатами. Кудрявий балтієць перезернувся. «Треба все врахувати, як у тій шаховій грі», – казав далі Стрельников. «Сьогодні ми або ж вистоїмо до вечора, або загинемо разом зі своїми пораненими». Третього виходу в нас не буде. Іншої позиції у нас нема. Ми в цілковитому оточенні. Та ще одним кільцем. Ще у півночі, вислані штабом червоної стріли розвідники, почали повертатись до табору. Із трьох напрямків тривожні вісі. На лісовій дорозі біля хутора Циркале Зосередилась колона автомашин. На південному березі Абави, на хуторі Кройніяки, вже готовий до виходу батальйон солдатів. Можливо, батальйон форсує Абаву і піде на з'єднання з, з колоною, що виступить із циркали, або вдарити по табору червоної стріли із заходу. На сході, за обводною канавою, біля хутора Плучі, сконцентровано тільки німецьких солдатів – чотири сотні і дві сотні з команд айсергів і власовців. Цей фланг повинні утримувати розвідники